ko ordezkaritza bat, labekoa, komunistak horiek ziren bereziki ikusten ziren banderolak beste batzo tamaino jende gutxiago hurbildu da baiionara Kontratu lagunduak deus estatu dituela frantziar gobernuak azpimarratu nahi izan dute bereziki aldiontan, kontratu lagunduak erabiltzen dituzten egiturek, al gutxi baitutea initzetan, eta estatuak betetzen ez dituen egin behar batzuei erantzutera entxatzen baitira horrela. Kolektibo bat ere montatu da beha ben, kontratu lagunduen desagarpen asalatzeko, orko partai dada sabrina. Lez situaian so kizorganizotra hartzea struktuur hon prian sarx boku de bezuan des autres Donc, en fait, être... Egitura horietan jenden beharrei erantzuten zaie, estatuak utxegin presence, edo aski laguntzen ez dituen egituretan. Vivre... Elkarte asko dira kultura biziarazten dutenak, eskola sustengua, pertsonekiko laguntza, harreman soziala, ezkuntza, estatuari dagokion normanki hori egitea, baina jendeek dute egiten. ondaina enormement d'association qui en charge par des citoyens et citoyennes. Gogo eta bada, ea ezote diren beste borroka molde batzuk garatu behar, langilentzat komplikatu abaitain beste lanegun galtzea eta manifestazioak ezote diren ere errepikakorrak. Baina artean, mobilizatzen segitu behar dela azpimarratu diguala ere fronte sozialeko Nikola Blenek. Ba, eta gaiak ez dira eskaz, oartzen gira finantzale geharrekin ere 2018ko butxeta orkestua baita eta mementu honetan asambladan e, bozkatzen, laipatzen dutela, e, begi txarrak eldurrela parisetik, gero eta gehiago beraz gaiak ez dira eskaz, ahlo guzietatik bada zer egin e, eta beraz agazoinak e, baditugu karrikaratzeko beste bain ere Eta kontratu lagunduen desagertzea salatzen duen kolektiboak ekimen bat ere pentsatua du ondoko egunetarako, gutu un ideki bat igorri nahi dietetziei elkarte eta egitura horiek dituzten zaltasunen berri emanez.